Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre efectele care se răsfrâng asupra primitorilor tainei nunții. Dumnezeu împărtășește celor ce primesc această taină, Harul, care sfințește și înalță legătura conjugală la rangul de icoană a unirii lui Hristos cu Biserica și o face să fie una și indisolubilă. Harul cununiei ajută soților să-și poată îndeplini îndatoririle căsniciei, nașterea și creșterea de prunci, ajutorul reciproc și ferirea de desfrânare. Pentru ca harul să poată produce aceste efecte, se cade celor ce se cunună să nu fie pătați de păcate grele. Ei trebuie să fie într-o stare de curăție sufletească și trupească. Pentru dobândirea acestei curății, înainte de cununie, mirii trebuie să se mărturisească la duhovnic și să se împărtășească cu sfântul trup și sânge al Domnului. S-a spus deja că taina anunții fiind asemenea unirii între Hristos și Biserică, este una și indisolubilă. Aceste calități le-a avut căsătoria încă de la originea ei, dar fiind alterat de păcat, Mântuitorul le restabilește și le sfințește. Domnul propovăduiește unitatea căsătoriei, adică monogamia, și dezaprobă poligamia sau poliandria. Aceasta înseamnă că într-o căsătorie, un bărbat are o singură soție și o femeie un singur soț. Și de asemenea că soții trebuie să fie de sex diferit, adică un bărbat și o femeie și nu un bărbat cu alt bărbat sau o femeie cu altă femeie. Mântuitorul exprimă foarte clar acest fapt când zice Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 19, versetul 5. Creștinismul admite că după moartea unui soț, celălalt se poate recăsători. Biserica ortodoxă, luând în considerare slăbiciunile omenești, admite ca un om, să fie căsătorit până la de trei ori, dar cununile ce urmează după prima se săvârșesc într-un mod mai puțin sărbătoresc, iar căsătoria a patra este interzisă. A doua calitate a căsătoriei este indisolubilitatea, ceea ce înseamnă că odată săvârșită nu se mai poate desface decât prin moarte. Acest lucru îl spune însuși Mântuitorul. Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Moartea poate fi fizică sau morală. Prin moartea morală se înțelege adulterul, întrucât prin el se nimicește iubirea, ce menține legătura dintre soți. În cazul acesta, Mântuitorul Permite desfacerea căsătoriei, el spune, oricine va lăsa pe femeia sa, nu pentru desfrânare, și se va însura cu alta, prea curvește. Pentru desfacerea căsniciei, din cauză de adulter, soțul cel curat se poate căsători din nou, așa cum se poate căsători și cel căruia i-a murit soțul sau soția. În cazul în care soții divorțați se împacă și hotărăsc să conviețuiască din nou, ei nu mai trebuie cununați, deoarece cununia primă i-a legat pe toată viața și despărțirea lor a fost numai un incident trecător. Toate acestea despre care am vorbit aici sunt fapte dureroase și ele nu ar trebui să se petreacă în nicio familie. Să reținem efectul pozitiv care este urmarea tainei nunții și anume una și indisolubilă, adică un singur bărbat și o singură femeie uniți de Dumnezeu prin harul care pe toate cele bune le împlinește. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.